Fyll í bréfið, fjórði kafli. Þess vegna mín elskuð og þráðu syskin, gleði mín og korona, standi þá stöðug í drottni. Ég áminni Evo Díu og sinn að vera samlindar vegna drottins. Já, ég byrð einnig þig trúlindi samþjótn, hjálpa þú þeim því að þær börðust með mér við bóðun fagnaðar erindisins ásamt klemens og öðrum samverkamönnum mínum og standa nöpp þeirra í lífsins bók. Verið ávalt glöð í drottni. Ég segi aftur verið glöð. Ljúflindi ykkar verði kunnugt öllum mönnum. Drottin er í nándt. Verið ekki hugsjúkum neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar guði með bæn og beðni og þakkar gjörð. Og friður guðs, sem er aðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi, Jésu. Að vendingu, syskin, allt sem er satt, allt sem er guðvugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar hvað sem er deyð og hvað sem er lofsvert hugfesti það. Þið skuluð gera þetta sem þið hafið bæði lært og nömið heyrt og séð til mín. Og guð fríðarins mun vera með ykkur. Ég gleðst mjög og þakka drottni fyrir að hagur ykkar hefur loks batnað svo aftur að þið gátuð hugsað til mín að sönnu hafiði hugsað til mín en gátuð ekki sýnt það í verki. Ekki segi ég þetta vegna þess að ég hafi liðið skort, því að ég hef lært að láta mér næja það sem ég hef. Ég kann að búa við lítinn kost, ég kann einnig að hafa allsnæktir, ég er fullreindur orðin í öllum hlutum að vera mettur og hungraður, að hafa allsnæktir og líða skort. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. Eiga síður gerðu þið vel í því að vilja hjálpa mér í þrengingu minni. Þið vitið og Filippi Men að þegar ég í upphafi bóðaði ykkur fagnar erindið og var farin burt úr Makedoníu hafði engin annar söfnuður en þið reikning hjá mér yfir gefið og þeið. Meirað segja þegar var í þessar lóníku sendu þið mér oftar en einu sinni til nöðsynja minna. Ekki að mér veri svo umhugað um gjöfina sem um ábata þann sem færist ríkulega ykkur til tekna. En nú hef ég fengið allt og hef meira en nóg síðan Epafroditus færði mér sendinguna frá ykkur. Þægilegan ilm þekka forn guði velþóknanlega. En Guð minn mun uppfylla allar ykkar þarfir og láta krist Jésu veit ykkur af dýrlegum auðafum sínum. Guði og föður vorum séð dýrðin um aldir, alda. Amen. Heilsið öllum heilugum í Kristi Jésu. Bræðurnir sem hjá mér eru byrði að heilsa ykkur. Allir heilagir byrði að heilsa ykkur en enganlega þeir sem eru í þjónustu keisarans. Náðinn drottins Jesú Krist sé með anda eðar.